ما بسم بسمله الرحمن الرحيیم با ول مون با دی پهقییان د هغه غل کې د هغه په سونهته سره ثابت شو وي غل منون نه ماد ما سادته دی ثابت چې کمونه آب په سونه ضروری نه غینی چې دراروان فصل کې به پرځیو غسل تاسکرا دی د معلوماته بازار دی چې په سنت سره چې کندر واغه ثابت شي اته احادیث پرې ذکر دي او څلور قسمه اقسام د غسل ذکر کوي یا ولوصلو للجماعه او وین دې کړکې ال غسل له غسل المیت د مړیدل له موله د واجب غسل او غسل د جنابت ور سره حجاوته ن ذکر دی باب دی راوڑی محمد جو وی توحارت هغه بیان شو او سکندر نو ذکر کړي مسنون لکاهر کار کی هغه اتمام او تکمال پکاري د سنت په تمه ماته فرضوي حالې دې هماره پہلا سال رسول الله صلی الله علیه وسلم اندا جہاد کومل جمع کلی ارتسل کلا یو تن تاسو نه جوړیلا راشي واقعي حصولږي امام مالک رحم الله تعالی هغه وجوب قائل تارنګ عمر ابن عمر دا ټول ذکر مندو وجوب قائل شه رسل د جمی واجب دا بری ورایټونه دلیل له اول نه روایت او دې لري جمهور احما په استهباب دا په استهباب باندې قائل ني دا غي دلیل چې کم دنو تاس سالورم نمبر روایت دې تلورم روایت من توزا یوم الجمع او دوین تسکیلی روایت فصل سالس کے ذکر گئی ناغر روایت ندا معلومی گی لاغسل دجمی ابتداءن واجب ہو او بیارستو وجوب منسوخ شو صنعت یہ تفاصیل تا وجود چې کدن باندې څوشه غری وخت کې تفصیلاً داوی وجه ذکر کړي او خلق په تکلیف کې وو جامیم غټي وي غران او بیا چې کم دهنو الله رب عزت په احسانو کو الله احسانو کو مالون ارالا اول و خالیوی ڈڈوزی و اگرنہ کی وگرانو بیا چې کم دینو اللہ رب العزت فضل و محربانی اکڑا بیا نبی علیہ وي میں اچھاو دس و کم سیدہ ترسیلہ روایت کے رضی نگلان فلی اخترسل یا په پیرایو احادیث پیرا او یاد امر د ندوب دی عمر د نودم دی تا یو مسلو دا یو مسړه دا وصول د جمعې چې مصنوو دی مستحب دی فدالی یوم الجمع د کل صلات الجمع دا یو میجمه دی کل س سوالات جمه یو فول دا دی چې یو میجمه دی او که بیا د سړی د زیارت پره دیول بل ماسپخین د جمعې په نیتان نوم صحیح ده یاسهار چې کم نوول عامبل او په اوهسېمون جو نه کوو نوم صحیح ده او په سړي دمون نهروول عامبل نوم صحیح په یوم الجمع پرمخاو پورښتا او پای دا ابوبکر رضی الله تعالی او معمول له هغه ور زیارت پردلام بلو ته جو می راځي تا موږ کې دې و تا ځان برابر او چې څوک دې یوم الجمع کایللی بیا به مسافر باند دی ځکه یو مجمه خو به چاوم او مساافو م سوات الجې بیا به مسافر بایم دی بیایم خوالدارې چې دالات ال الجماري دا چې کمدن نه شري د سوالات الجماري داغوس ل سواتجمعماري نو بیا عالمان فرمائی که پدا شتین کی بکی لگو اختی که ده پدی او دست پانی منزو کی اکارا غسل کې چې او دست شوی پدی سو کی منزو کی پدا غسل منز کم اکی بی او دستی رانی شی ارو عمل راشی اما پا یوم عمل راشی با پا صلاة الجمع شي عمل راشی البتاک پا نید صلاة الجمع با می او وکي پالياب د صلات الجمه باندې غسل وکي او ومنځ کې اوزر په شهادت شي بعد ثواب کې سفر نه لږه فرمان کیته پکې ده د سورۃ کتاب دی د لیدات او الاغار نه طریقته الاخیار دا ری کتاب دی هغه وای و دا د ژمی د مون نپس لابلته کار دی ژ مو نپس پیدا دا تشیل بي ده حاجیانو سرهته ده تشبي ده معاجیانو ج بعد پارت شيوسې لاان بي دا په کې د غ ځانلهپل د دا جااه دمون جمعپلی ختخواه وي صیح خودې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی روزله او می جمعہ واجب پر روزله جمعہ ثابت ته هر بالغ د पारा مطلب داره لا یم بغی ایوتاکا واجبون ثابتون لا بغی ان یوت رکا پری خودلی او و کپری خودلی گناہگار نلے زنو توجیدہ کردہ چالا کل محسل من لا حکم جکم نرک و مشتقیب آنے شوئے دے اللہ کالا قیام نبغدیو وچی لاغا احتلال شوئے نو پاکو خود واجب فعا نبی حرید رضی اللہ عنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقون علا کل مسلمین خائی گداری و مسلمان سرہ این یا اختلافی کل سبتی ایہ من یومن فرید غسلو کی فہارو ورازو کی یا وراز یا اختلافی راسو و جسده علا کل مسلمین ہر مسلمان باندې کوم ضروري دي چې دې دې پوره وکي لو عورت غسل وکي اپڅه کې عورت غسل وکي نار مسلمان سره لایق دي دا غسل له طهارت ته دا غسل له نظافت ته دا پاڅین را دا صفايي ده صفايي ده یو عورت چې کمندنو او جوبي غسل له निजाافت راو او چې له کله ضرورت راتونو هغه باجی کمندنو هوسل کای دا چې کمندنو هوسل د نظافت ته د صفای له اقارزه چې ښځه کی عورت ده سی وی صفای کې چې کمندنو باندې صفایو کی یاده چې کمندنو بدلې کی بدل صفای کی د میری د ځان ده چې کم ش کې لري کې اوصففا کې یو ورخواته کې داسې په کار ده الله کلې مسلمن یا فصلافاف کو سبت یایو ورو کې یو ور لادي ی صفی را په هو جپزه هو چې دی ک سر وینځې او بادن چې کملو وینځدي قال سمرادم نو جندو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعة فبها ونيعمت بودی کتل چا 14 سوکو قرات د جمیه باندې نداوال بس پورا دام او چا چولا بل نو فالغسل افضل غسل افضل و ما نبی حوراء تقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتن فليغتسل چا چي مر اولام بو ناغا دے چه کمدنو غسلو کی مڑا دے چه کمدنو لامبو ناغا دے غسلو کی بعض اہل زبائل آگا دے چه کمدنو آمر دو جوب ہوئی اور وہ واجب دی چا مڑی لی غسل وار کو تو آگا دے چھکم دنو غسلو کی آگا دے غسلو کی جا مہور ہے ما زدید و عجوب ندی خائل زن و خالقوں پر استحباب بانے کہ امام محمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرمائے نے اذ اتهل اعوذ اعوذ والا پورا دے اگر چہ دا موجودن نہ لے نام چ گمن سنلے موجودن نہ لے او مطلب دارے کہ دے کمدنو د تیار اسی کی کیلے شی جنازے شی او بیا دیوئی خلق کو دا جزاو دا سکوما تو جا محور دا دیر عجوب نری قائل اگر نی دا واجب دے شاہ علی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کھڑی دی چی یو دادا چی دا دا مڑی لغسل ورکی تو دا چی کم دنو بدن ترشاش او شوته چه کمدن و داری کیگی او اغام مختلف و مقامات توی تا مختلف مقامات صفاقول و ویدزل داشت کمدن و براند دی و بز داغید پاریواز تاریخ پورا دا چه بز دید سوکی بسل از اغام مقلاش شی و بشه دیده تا و داری رسی دیدی رسی بنا دینا خدا را چه سوکی و سولو اللہ رحمه اللہ و تعالی فرمایی دی فلا قبر دکر کرده دا و ای چیزا دی یوزن کدن والا سراناست کما دی فرشتو چی ما کمحالت پولی دو او ما مشاهده اکڑا مقاشفتی او ما چه ولی دل چه دیده دی مرین سنگه چه کمدنو دا ساو باسی او دا کمه طریقه چه کمدنو چه دا ساو باسی وی ما تا چه آغا مخاشفو سوا وزوده دی پلی اختصیل پا مطلب کوئشم پلی اختصیل پا مطلب سشم کوئشم وی آغا یو نادر او ناشنا کیفیت دی وی دی آغا کیفیت تبدیل کول بکار دی چې دې غوښتل کېږی مې ګویا کې دې کومله حالت د دا حال کیفیت ندی لکه څه شو خلاص شو دا خلک کله کله وي پلان کې سورې شوی دې څه وې سورې شوی دا به یې کومدل وي د باندې یو کیفیت کله کلهواری کیه هر څلو کور دې دراغ کاولې نشي او دې دغه به وي درن حالت راشي دې مړې دوا چې نه په درون حالت پر شي نه چیکل دی غوښلو کی هغه درنګ حالت پر د نه ختم شو هغه درنګ حالت پر د نه ساتل شي در دې به بنا باندې دا حکم شوه و ومن حملو فليتوازا بیچه مړې او چت تر دې او د شو کی تابور رضی الله تعالی خو مسلقه دا چې څه مړې چې ګنده نو او چت ناغلی تک ابن رسوکی ابن عباس رضی اللہ تنواتا دا روایت ہوئی ابن عباس توی انا, انا توضعو من حمل عیدان لیابسا چو غسل وش رگیو چد کنو فاقیبا ممبانی قسل لگی حت قسل غسل رگی دی جانا ملک و سب دلشان کټ چدی خلقا کچی جانا وی انا توضعو من حمل يداني اليابسه جوت لګو چات کړم په مباوذ راځي نو لبني عباس د قياس مقابله ته کم دنو دا حدیث مقابله په قیاس کوي قی. يا ابو هرره روایت پیښ کې چې من حملهو قال يتوازن او لبني عباس وی انا, انا توازن من حمل يداني اليابسه دات کم دنو چې دی د کې په د متن کې او علتې خیا دی او پایسو پوی نه دا بعد دغې پ اشاره کې تو عمله هو مطلب دې عملله و د ل دی چې مړی اوچت کلو باید سووک کې او ممن ارا د حمله و فلی دهڅوک چې د مړدو چې توړې راده کوي د د مخکې لې وتسه او س کړی اسنتی ال تا کټ کی دي جنازه ده او چې لکته ورو گئی د سکه موه اوداس کومه دته او د مکه رسوږي اوداسږي نو ابن عباس رزلالتا ابو هريره په دی روایت کوی دی روایت دا مطلب ندله چې یې مړ اوڅت کړ د اوداس شو ما شو داغه مطلب دی چې مته کله کله سره د صحت سند نشي کمونه ویلې تیسوی او پیې وی پای څوې دینه پاگیز کندنو دا طول خلق خلق ہوئی گی کنا عوام طول خلق نفوئی گی خیر دے تا سن لگا گزارہ کا ہوئی دا سی علمی خبر دا سی غد اجتماعاتو کمکہ بیا د نور سے جوڑی گی خلق تینا بلچاڑی بیا خدا توجیگانی دی سوک پایت تا بی اون مورا دیو خلق بولا پاندوس مور که تب با موبائل که دو پاتوان ور که دو پاتوان سکا ور که ابا دیا و تا د دې لاندې سورہ تفریقی یو وو چې ویل اتروته اول وو چې یو بل ته کتنه نه دي بل غوښتنمه یو بل نه خپو وړاندې او بالکل به څه کار نه لغني چې یو لوکا دې په یو څور کې بل څور کې دا شانته بل دا کوم د کمندونو بیا خبره وی د امر وافقین م مخالفین م څو کې بل سکه هر دوی کې او عوامي اجتماع کې هغېې علمي مباه س دي شیل په کاري هغې نهې کم نلو خلک بیابل بل س مطلب ش کوي اخلی وا او نصحت په هغ په کاري چې د خلکو تین طرف ته سره شي تو جو شي یو کیک که یو ستا خلکو ساسه شي پیدا شي تاس فیلمی خبر ه په علممی مجاال شوې د هغې تکره په کاري وامن امله هو فتهورځې الله تهرانو انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانے اختصر من اربا نبی علیہ السلام من صلور دواجی غسل کاؤ من الجنابت دعوسو ویوم الجمت ومن الحجامت تا حجامت دواجی جکم دنو غسل کاؤ دام جکم دنو نفس استحباد دے اور تبرید دے وجدادا چکلد احتجامو کی نو د د بادن د و وي می شي او وین و د د د بادن کې لږ سوس ک را شي د په غصل سره چې کم کې تازګې شي را شي تاز را شي او دا هم پهتن نه لږي چې را شاست چې کم کم زیای سرهسیلی دکه غې چې کمدن او د وینې ذراتی راشي کم کم زیای تر راسیدللی دي اوvarphiارو اړوي چېvarphiارو اړوي بدر دینه خداره جې څه شي ولا دغه و شي لږه و من غسل للميت دا مسله له لاره کې راشه وان کي سم لازم ان واسلمه فارمره نبی صلی الله علیه وسلم اي قصر بماي و صدرين دبل قسمه مغو له اجمال کې چه غسل الغسل اسلام اسلام د پارا غسل راوڑل غسل گوڑل پیتر نیا آسل مسلمان مسلمان سو نبی علی اسلام متوی ورشا سابونو لامبا سابون سکا او لامبا د دمائن وصیدر نگا دیکن او بو بسابون آغا وقت او سابونو سیدہ سبیری پانی یاد سا پانی با آغا سابونوی بزانووا او لامبا وقاها اکرام ذکرکی غسل دا جنابتنا تقریبا فاہر یو دین کشتا فاہر یو دین کشتا رازات خیال یورپیان خیردت و خنازیل شدی دی احتمال نه دی تکرنی احتمال نکی رد خبرو نور چکت کم از کم سدان یو دین تا منصوب کئی کنا فاغد سقائی دی تو غسل جنابت قائل دي تو اکثري حالت اگر وداوي لکه چې د اسلام راوړي او دیوه پالچی په کې یقیني فقيه نو غسل په نشته وجوبن په نشته او که یقیني څنګه ده نو هغه حالت چې جنابت کی وي یقیني په نشته غسل شته وجوبن په غسل شته عامو حالت کې دا یو استهبابي خبره دا باطینی توهارت سره ظاهری توهارت دا برغی نه اسلام او ایمان یو باطینی سره توهارت ته دا د نو مسلم ددا خبره تار ښکارا کوي تازه کوي وتا چې لکه څه کمندرو مسلمان شه د ظاهری پاتې څخه کمند وتا او د لمبند ظاهری پاتې څخه شو را له دقه شانته چې کمند باطینی څخه شو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 جزا ان کا شعر الکفر ذ کفر وی اخترزان لری کا مطلب سر مخرا ہے کوفر وی اخترزان ذ فکر لری کا بس نور صفائی وفائیوں کا جس بس مکمل شے ظاہری او باطنی شے صفائی ہے دار دیدہ بارے ایا فتلا بالباید و, و, و صدر آن اکرمان داز اکم دنو اغا تفصیلی بھی رو ایتنا دی آل این ناسا من آل ایرافی جاؤ ایرافیان سا کسان راندنو فقالو ندیو ایلی ابن عباس ای ابن عباس اترال غسل او ملجومت واجبا آیت مانی آیت گرنی غسل جمی فارض وواجب او دینا ولیکننه اطحر و خیر اللی من اختصلا دا خبار قوم کے دی خبارا. او بهتر دی رثواب خبر اثوار د واجب په اعتبار او خیره چې بنیت د عبادتو کو مز دوباره ثواب هم دی لګا ثواب د لمن ارتسل او من لم یغتسل فليس علیه بواجب چې ونه لامل نو واجب نه دی وسا اوخبرکم کیفو بدا الغسل تاسو چې تاسو خبره کوم دا غسل شورو څه څنګه واجب شوی د اوسله اق د ته و بیر کوم کیفه ب غوس د جم را اوسن څنګه شو شوو د شوور او پروکانه نام مجهودین حالک چې کمو ډیر په مشاقات کې اډیر پهجوت کې یل بونه سوه بې غټی جامي بیا او د جامو کې طرقهوه چې ن با ک د وړه غټې غټې جام به سر کوی او د وړی بې جامو کې دا کار دی اوس د ساادې را جاال بر دوول جوبات که نه چې اصلی وړیې چې پهې د باران خاص کې وشي چې د سر شي راې پوې دي دا تاسو تریبه کړي یا نه او چې د سر شي وړی ده که نه او د اف کو شي پو نه ځي په چې وړی شو وي اصلی وي یو خو ل کاچ نه وړی په چې اصلیې وړی و اگر چې هغه په کطنو کې او په دغه کلاکه باندې کډو وړو کې ډیر راځي شي یو یو شي سات کې بيسي شي بل شي او بل شو وروږي نو چې داسې وړای جامې به وي په کډو کې جوړو دي ګردو دې بيزود و خاله نو وسکولني کولول نهغه نو وړای جامې جوړې شو نو چې هغه واستلې او چې کولی و سره شو نو حسین انتظار و يعملون على ظهورهم او مزروب بقول بشاغانو باندې پیټي راول پکان مسجدهم ذيقا مقارب الصف فقط او جماعتهم سن طنگو وړو چت چيتو چاتم سو چيتو وط پکه جما کېدو او رب بلا دې سي خاردي چت فقير کنډيشن بګناو مقارب الصف هو عريش اغه صفه او سفر او سفر چې ګندرو باغی کې لاندې په پراځی کې را نیو نه نندو نور چې تاسو کېږي لګي تاسو کې دی او خراج رسول الله صلی الله علیه وسلم په منهار دي نو خ نبی علی السلام بغیر ګرمارس کرا او تو خلق کولې شو دا غواړای بل جامو کې حتا صارت من هم ریا دردې چې ختیله د ډډولي دا ګډوډي خاطی وروړه حتا تارثینهم ریا او چڅدلی نو بوونه آزادیزاله کبازوه بازا سړی له خپل بوونه ارزه خپل له خپل ته ور دي کړم زه یې او بل څنګه او بل بل څنګه او نه کړ سړی او اریو سړی وداو چې ځسن واستای مالا که ته په وې ستانه بوونی چې زم د خارکې کنه کې کله کنده په خپل بوونه خبرني په خپل هغه نه هوڅي ابري فاگر ذالک بعض هم بعض یوبله تنګاو په دې سره فلمه واجد رسول الله صلی الله علیه وسلم تل کړیا دلې ټول بنو نبی اسلام د لارو کنه چې مخکې کم نه اسره ته ټولږي فلمه واجد رسول الله صلی الله علیه وسلم تل کړیا چې محسوس کړ نبی اسلام دغه بوونه وقاله ایه الناس اذا کان هذا اليوم فتصلوا <تصفيق> کله چې دا رجل العمی وصل کوي وایا مو تساعد کوم ابزل ماجدو او وځه لګي او ترستا سونو خور د اغه نه چې دې څه کبل نو د پس تیل له موله دی او خوشبلي ده سګي خبره باندې کوښش وکړه ورسره راځې د نو روایتونه ورسره دا ورما یې جوړي څنګه کې سوال را کوړه کو کال دیتا جد دیشتے سوالو نہیں نکی شیوب اللہ سوالو سوالونه نکی بل تو ایرالا ریش ورسا موتیل لگتا نا خپل چو ساری وز ماہی دیدو دا جے کمدنو ابن عباس از نمویل ورپس فی وی آیت سبراہ مولا زکر کلی دی شن ابن عباس دا حاصل دا دی چې دا غسل دا جمی چو نو کان لعیلت سم زہبت تلک العیلتو فزہبا غسل شغسل بجميع كان لعلتنا هذا وجد شانو لعلتنا ثم زهبت تلك العلتو وحكام دائر مع العلل نستير شو علت ختم شو نوفا زهبا الغسل غسلم سو يعني وجود ختم شو سو ختم شو فسألو طالبان لو كيريه جيب يا قال ابن عباس ابن عباس رضي الله تنو فرما يسمى جاء الله بالخير الله رب العز مال راوشتو ولا بسو غير السوف ارزي گمدانو علاوه در وای نه جامو قدرې جامو کې ورو ورو پر acá اس شوي بله درای نه راځم به جامو وته گمدانو ما له راوستلو او دیر څه د هره ترار څو وووسې امام جوړ او جمعه لپاره فشو جمعه دې څه شو لپاره فشو د نبی له سلام د دور جمعه ته هغه وووشو پیل لګیدلې ها مسجد حضرت نبی صلی الله علیه وسلم لګیدلې او, الجنن دا دا دا و و با او ختم شو یو نیم آغا شو یو بلوی تفیل فرقاو او چاست شو خلیوی او خلی فاقا تکم دنو ختم شوی و اللہ رب و رضا تکم دنو حسان تیارا استاد حسان تیارا استاد روز تکم دنو سنیشتی وجوبی نیشتی حسان تیارا د نن ورځې کوم د نشته اول